А ти не думав, що Сонцева того, ну, на два фронти? Гегетнув Хмара. Бач, тобі вже весело. Дарма, це дуже серйозно. Ну, припустімо, Анжела Сонцева бісексуальна. Та навіть при цьому якась половинка, чоловіча або жіноча, повинна домінувати. У Сонцевої домінує чоловіча. Тільки ж у мене є прекрасний свідок того, що Анжела не лесбіянка. Більше того, там тяга до мужиків аж світиться. Ось тобі свідок. Я постукав себе кулаком у груди. Власною персоною. Дівчина, яка так натхненно віддається чоловікові, не може бути навіть подвійної орієнтації. Виходить, вирішив я тоді, Анжела Сонцева, не просто дві дівчини, а конкретно Галя Чепелик, прізвище якої сказав мені «Однокурсник із Чернівців», та Наталя Зима. Причому Зима в цьому тандемі явно домінує і кермує. І якщо на прес-конференції Анжела Сонцева сама заспівала живцем, представивши при цьому новий проєкт, якщо ці пісні написані, ймовірно, людиною не зовсім традиційної сексуальної орієнтації, це може означати лише одне – під псевдонімом Анжела Сонцева ховається таємнича зникла Наталя Зима. А враховуючи специфічні запити Романа Каракая, після цього висновку напросився другий. Є ще одна Анжела Сонцева. Підставна. Но Наталя Зима просто не могла займатися зі мною сексом і отримувати від цього задоволення. Розумієш? Мені навіть стукнула в голову думка про сестер-близнючок. Одна вміє співати, інша – ні. Одна готова працювати з Каракаєм, інша категорично проти. Тому одна погоджується на вбивство продюсера і усунення сестри. Звідси підміна в машині. Зупиняло розвиток моєї багатої уяви тільки те, що близнюки стоять один за одного горою. Також вони влаштовані. Кожен із них відчуває частинку другого в собі. Це не просто рідні брати чи сестри або ровесники. Вони народилися в один день і майже одночасно. Тому природа їх запрограмувала таким чином, що жоден із близнюків не скривдить іншого і порве будь-кого, хто захоче його образити. Тому я відклав свої підозри в довгий ящик. І все остаточно стало на місця, коли я побачив фотографію подруг у купальниках, придивився до їхніх обличчя і припустив можливість появи двійника. Поведінка Наталі – та її погляди на життя, висновки, про які я зробив із зібраної на той час інформації, а також нездорова атмосфера таємниць навколо неї в подібну схему вкладалися ідеально. Хочеш щось сказати? Нічого не хочу. Після паузи відповів хмара і знову налив. Ну, може, все так, як ти кажеш. На твою користь, те, що ситуація на виході виявилася саме такою, як ти прикидав. Проти тебе, ну сам розумієш, відсутність більш конкретних та зрозумілих доказів, ніж роздуми про падлючність українців та підступність талановитих лесбіянок. Саме тому ця історія лишиться історією, а не оформиться у кримінальну справу. А я покрутив стаканчик у руці, примружився. А якщо я дам ниточку реальну, не роздуми чи припущення. Наприклад, відбиток губної помади на дзеркалі в моїй ванній кімнаті, тепер я дивився переможно. Галя Чепелик вліпила поцілунок в дзеркалу від усієї душі, з того часу я слід не витирав. Кажуть, відбитки губ людини – такі самі індивідуальні, як популярні візерунки на пучках пальців. Узяти відбитки губ у Галі, порівняти з тими, що на моєму дзеркалі. Потім взяти такий самий відбиток у Наталі Зими. Будемо мати підтвердження того, що Наталя Зима і Галя Чепелик – дві різні дівчини, – жорстко відповів Хмара. А хто доведе, що ти тієї ночі був саме з Анжелою Сонцевою? Більше скажу, аби тебе не почали тягати в справі викрадення Галі, зараз ти просто випадковий свідок, учасник міліцейської операції. За що я, до речі, досі вигрібаю від начальства стороннього залучив? Ото краще мовчи і помий дзеркало. Ми знову випили. Приблизно такий поворот я й передбачав. Давно живу на цьому світі. Плавали, знаємо. Але ж спробувати треба було. Хмара пішов. На тумбурці лишилося півпляшки коняку. Я заховав його під ліжко. Спробувати треба. Устав, пройшовся по палаті. Став біля підвіконня. Якийсь час мовчки роздивлявся Березневі Сутінки. Випитий коньяк додавав дещо цю куражу. Треба спробувати. Зібравшись із духом, я взяв мобільник, знайшов в адресній книзі потрібний телефон. Набрав номер. Відповіли після четвертого виклику. Це Ігор Варава. Добрий вечір. Привіт. Звався президент фінансової групи Південь Григорій Захаревич. А я вчора повернувся за кордону і дізнався, що один журналіст допоміг міліції в боротьбі з наркомафією. А ви знаєте такого? Боротьба безкомпромісна, погодився я. А журналіст лише скромний та небайдужий громадянин. Він не міг учинити інакше. Оно ще він може дівчинку врятувати, яка тоне. «Бабусю через дорогу перевезти», «Пенсіонеру за кефіром сходити». «Ха, у цього журналіста маса чеснот», – відзначив Захаревич. «Ви у справі?» «Так. Коли ми останній раз прощалися, ви просили дзвонити, коли я щось надумаю». «Були якісь пропозиції з вашого боку?» «Звичайно, вони в силі. Особливо після того, що сталося». Я навіть готовий оцінювати вашу роботу дорожче. Тоді давайте зустрічатися. Не питання коли? Ну, відпустять лікарі днів через три. Щось серйозне може допомогти? Ну, хіба запаяти тріщину на ребрі? А вам хочеться чогось більш спокійного, ніж лови наркобаронів? Ну, можливо, але є одна тема. Ну, бартер. Так би мовити, послуга за послугу. До речі, тема економічна. Слухаю. Треба допомогти одному підприємцю з Чернівців. Вашого впливу досить, аби просунути потрібну йому публікацію в якусь серйозну київську газету. Писати ви будете? Я. Матеріалу вистачає. Окей. При зустрічі поговоримо. Думаю, все у нас вийде. Київ, 2008 рік. Січень, червень. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису «Датруку» Українського товариства «Сліпих». Читала Галина Шумська, звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2011 рік.